Vader, wat ons anders is om te gee as ons lewe. En het is vir ons so moeilik om dit recht te kry, Vader, om ons lewe in totaliteit vir u te gee. Maar dit is so begeert, Heere, ons, ons hart is brandend vir u, Vader, om elke facet van ons lewe, Heere, vir u te kom neerle, en kla te maak, in kla te speel met, met die lewe, die aardse, die vleeslike lewe. Dank dat u nie na ons kyk veroordeelend nie, maar dat u in liefde na ons kyk en dat ons u as een vader kan ken Om ons eer die daarvoor volgend vader Dat u ten spuite van een onbaadsichtige, onvoorwaardelijke liefde het vir ons In die naam van Jesus bid ons dit, Amen Um, ek wil vooral uh, welkom sê aan die bezoekers Ek weet jy is, jy is bezoekers van Van, van ander plekke af by ons volgend En ek denk vooral in die besuid nou Van daar van die perl af um, Ons gaan, en na die einde van die Van ons dienst volgend Gaan ons, klein Louis Eduard Gaan ons sien As een gemeente Maar ons gaan het eerst bykie los Tot laaste, die weet, tot die op die einde toe Ach uh, Weet julle nie, ek het weel my hart net om my julle te gesels oor. Goed wat in my hart is, weet, vooral in, in die tyd, as hy ou, um, dier een moeilike tyd gaan van ouselewe, dan is al jy weet, die gedagte wereld speel een ongelooflike rol binnen in die, in soe situasie. En waar ek hier kost het, een sekere techniek of een sekere ding om hierdie gedagtes te verwerk en klaar te speel met gedagtes. En, Het van wat al dier moeilike tye was, weet hoe dit is. Is altyd bekommer oor wat gaan kom. Sommige van ons is miskien gelaai met goed wat af afgebeer het in die verlede. Maar hy goed is alles in ons gedagte wereld, wat hy goed spook met die mens. En um, dit is nie Godse plan. En ek het uh, by die ding gekom van, en dit is waar ek vir oogend wil praat met hulle, is, as ons praat van die lewe, ons praat van die lewe en oorvloed, Wat bedoel die woord, en wat bedoel die geest, wat bedoel Jezus as hy sê, maar ek het gekom so die hele kan hee, en oorvloed daarvan. Je weet, as ons kyk na net leven, na biologische leven, dan is het, as daar pols is, is daar leven. Maar dis nie die leven wat die woord van praat nie. Dis nie die leven wat wat vir ons beskoore is nie. Nie net die leven nie, dit ook. Maar dis nie die leven wat Jezus van praat nie. Hoe kom ek die, ding aanak, die lewe ding, is, is omdat die gedagtes kan ons beroef van lewe. En dit is wat gebeur met gedagtes. Gedagtes haal ons lewe uit. Haal lewe uit ons uit. En dit is ook om het kritisch is, dat ons eerst moet verstaan, wat is lewe? Jy sien, want dit is ook nie om te oorleef nie. Dit is nie ook maar om te voort te ploeter en om maar te hoop dinge gaan beter gaan nie. Dit is nie die leven wat Jesus van praat nie. En as ons kyk na die ingesteltheid, ons sê baie, ja, as een paar klishies wat ons nogal gebruik om die ding te beskryf, van, weet o, Jan Brandt, dit is nou nie ons Jan Brandt nie, dit is Anna Jan Brandt, het gesê, voor in die tunnel, voor die wapenbrand te lig, voor in die tunnelbrand te lig. Nou, as een mens in die tunnel afkyk, dan sê ons soms, ons weet nie of het, of het die einde van die tunnel is nie, en of het die trein is wat aan die kom is nie. As het aan die einde van die tunnel is, dan sien ons uit om net uit die ding uit te kom, waar ons is. As het die trein is wat aankom, dan sien ons, ooo, hier kom alweer een ding op, hy is weer op ons pad. Jy sien, dit is so asof, dit een op- en afding is. As ons leven wil beskryf, dit is een op- en afding, van, dat die wiel draai, ons sal ek, en ek glo, ek sal eendag sal ek, sal ek ook daar kom. Dit is so een uitgestelde ding van, ek hoop, ek gaan ook daar kom. Jy verstaan, tis in tis is ons bezig om die lewe te mis, terwyl ons so koncentreer op die afs die ops van ons lewe. Ek denk dat ons allemaal weet, het, die type lewe wat, wat, wat Jesus van praat in Janus 10, is definitief nie hierdie op- en afwezigheid nie. Is definitief nie hierdie trein in die tunnel, en hierdie onzekerheid van ons weet nie wat gaan dan nie. Die lewe wat hy van praat, is die lewe in oorvloed, die geestlewe. En wie hulle, ek het, ek toe ek hierdie goed bedank, toe dink ek op myself, eindelijk dat, dat die vijand, dit is een van die verborgenheden, die lewe, die oorvloedslewe, is een van die verborgenheden, waar die vijand van ons wil weghou. Hy wil ons uittauw daaruit. Dit moet iets wees wat ons allemaal op hoop, maar ons kom nooit daar buit nie. Soos wat hy ook harde aboe beklui, om ons stand ons minnawaardig te maak, ons stand aan te tas. En so ook, die ander ding wat ek sien is, dat hy wil die karakter van God aan Dis die drie goed, die verborgenheden, wat ek in my eie lewe sien, wat die vijand wil weghou van my elf. Dus wie is ek? Hoe lyk God? Wie is God? En die lewe, die lewe in oorvloed. Hy wil dit vir my al weghou. Jesus het self gesê, ek het gekom, so jy die lewe in oorvloed kan he. Dit is nie net om een pols te voel nie. Maar dit is een lewe in oorvloed en ek haal aan van een of ander onbekendingskrywer, ek gee nie om wie hy is nie, dit is nie belangrijk nie, maar wat hy wel sê is dat, en die ding moet, moet julle toch evenst uh, onthou, hy sê, Boundlessness, and Abundance. Affluence, Boundlessness, and Abundance, alwe natural state. Hoor dit is ons natuurlijke staat, Nou, as ons praat van affluence, dan beteken dit volop, om volop te hee. As hy praat van boundlessness, dan beteken dit sonder perke. As hy praat van abundance, dan beteken dit volop. Jy sê, hy sê, dis ons natuurlijke staat. Nou weet ek het gedink daaran, as ons gaan kyk na, na Adam, toe God omgemaak het, was hy in een natuurlijke staat geweest hy het hierdie goed gehad, en ek dink nie, toe, ek dink Adam is vangevraad, maar waarom is ek so gelukkig, dat ek alles gehad het, God het omgeseen, hy het wakker geword met dit, to, God sy blaas in Adam, toe word Adam wakker, as die ene, in die natuurlijke staat, in die natuurlijke formaat, Die ene wat effluens, boundlessness en abundance geken het. Dit is nie iets wat hy het gehaad. Toe hy sy oopgemaak het, het hy beleef, het hy die lewe geleef wat God vir hom gegeet. Ek dink net, hy kon sy oon nie om te weet, weet dat, hy, dat dit so alles so makkelijk is. Nie. Romeine 5, 17 praat ook daarvan. Want hy sê, want as gevolg van die misdaad van een Adam, die dood geheers het dier een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van die gerechtigheid ontvang, in die lewe, heers dier die een Jesus Christus. So ons weet nou wat gebeurt met Adam, ek gaan nou nou daarby kom. As koningskinders, sê die woord vir ons, is dit ons deel, om in een natuurlijke staat te wees. Dit is ons deel. Want jy sien, hoe so God, en die ding het ek vir myself uitgemaak ook, luister mooi na die ding, toe God dier sy sien, Jezus, die grootste prijs betaal het, die duurste prijs betaal het, en hy gesterwe het aan die kruis, hoe is dit moendlik, dan, dat dit wat ons ontvang het, nie dit insluit nie, dit is mos, ek wil ons mos toegeris, Met alles. Met affluence, boundlessness en abundance, het hy ons toegeris. Hy het dit vir ons gegee. Dit is een wat hy gewerk het aan die kruis. Het hy daar vir ons gewerk. Dit is iets wat vir ons gewerk het, die net soos Adam, het hy nie daarvoor gewerk nie, so ons het nie daarvoor gewerk nie. Toen die tweede Adam, Jesus, kom, het hy dit vir ons gewerk. Dit is bewerk vir ons. As hy so die prijs betaal het, Is dit dan nie dat hy vir ons op tot die beste vermoe sal toerist nie? Om op hierdie aarde te heers nie? Dis ons die type toeristing wat ons van God sal kan verwag en kan ontvang. En dit is daarom, dit is daarom, dat buiten hom daar niks anders is wat ons begeer nie. Dit is daarom dat in hom alles is. Want in hom is Die lewe, die oorvloed is in hom, die effluence, die, die boundlessness en die abundance, alles is binnen in hom. En Godse droom is dat ons op die aarde sal heers oor elke aanslag, oor elke ding wat na ons kant toe sal kom, is dat ons hier sal heers, want hy het ons toegeris met alles. We sê in Romeine 8, 9 en 10, ek het skryf wat ek nou al seker vir die derde keer herhaal, want dit kom elke slag op my op, van dat, dat die, die skeping wacht met reikhaalsend uit, na die openbaarmaking van die kinders van God. En die kinders van God, is in die natuurlijke staat, met alles. Dit is hoe sy ons het van God ontvang het. Onthou, Wat hou ons weg, is die volgende ding wat ek eindelijk net wil aanraak, is wat hou ons weg van hierdie lewe af? Wat hou ons weg van hierdie abundance af? Onthou die definitie vir lewe, is nie een pols nie. Dis nie die lewe nie. Dis die lewe in Jesus Christus. Die lewe wat hy vir ons verwerf het. Die lewe wat ons van hom geërf het. Hy het het verwerf en ons het het geërf. Hierdie lewe, hierdie oorvloedse lewe. In 1 Petrus 1 vers 3, ken na skrif ook, is dat die weere geboorte is as een geskenk ontvang. Ons het het nie verdiene, ons het het ontvang. Verre sê in 1 Petrus 2 9, en ek wil jylle daarmee sien ook. Jylle is een uitverkore geslag, ons is een uitverkore geslag. Een koninklijke priesterdom, een heilige volk. Een volk as eindom verkryd om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lucht. Dit is wie ons is. 1 Petrus 2 vers 9 Waarom sikkel ons? Wat is die strykelblok, wat ons verhinder om die lewe voltyds en heeltyd te beleef? Wat is die strykelblok, wat is die hindernis? Ek dink daar is baie wat hierover gesê kan word en elke van julle heet sekere ding wat, wat julle kan sê, maar dit is wat ek voel in my pad staan om uit te kom by die lewe wat ons van lees en wat ons van hoort en wat vir ons bescore is, die lewe wat binnen ons is. Ek wil vir oog en net, wil ek net op een concept, wil ek beklem toon en dis die concept van die gedachte wereld die konseek van die gedagtes, en julle sal, as julle my gevolg het alweer die jare, sê so hier achterkom, dat dit is een ding, wat ek nie uitklaring gekry het oor nie, en ek, ek dink ek is nou na die punt, om uitklaring te kry van hoe werk ons gedagte wereld. Want as God al vir ons bedoel het, een leven van oorvloed, wat is dit dan, wat ons weerhoud daarvan, dat ons die voltyds, 86.000 secondes, van een dag daar kan wees nie wat is het wat ons weerhoud daarvan kom ons denk een bykie daar oor. as jy vat, ek het nou genoem van 86 86.000, dis ongeveer 86 86.000 secondes wat ek en jy in, in ons teenwoordigheid self is, ek is in my teenwoordigheid kyk, ons kan nie dat sky nie van ons nie, dis wie ek is ek leef saam met my 24 uur uit 24 uur is ek saam met my. En behal my nou van die ty wat hy nou slaap, maar jou gedachte wereld is oop. Het is oop vir die sekonde, soos vir die sekonde afgaan. En wat ek sien is, dat, soos in een stroom, soos in een revier, die varevier wat afkom, om soos in een, in een stroom mee gesleerd te word in my gedachte wereld dat ek weggevoer word in my gedagte wereld. En Paulus praat daarvan, en hy skryf in Romeine 8, skryf hy daarvan. Hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Hy sê, verder sê hy, want wat die vlees bedink is dood, Maar wat die geest bedink is leven en vrede. Kom ons gaan nou bykie terug en ek wil nou weer na Arum toe terug Toe God Arum geskap het, kom ons gaan net gauder die die skeppingsdaad. God het Arum geskapen. Luister nou mooi, hy het omgeskapen as een volwassen mens. Hy was nie een babake nie. Hy was een volwassen mens het God omgemaak, geskip. Sy gedachte wereld was soos die van een pasgebore baba. Hy het geen verlede gekennie, hy het geen toekomst gekennie. Julle sien in hy geheim in toegesluid, mense. Van ons sê dat, dat Adam, in die skrif sê dit, dat Adam was in die natuurlijke staat gewees. Die, die skrif sê, uh, Jezus sê, as jy nie sal word soos kinderkies nie, sal jy koninkryk nooit sien nie. Wat bedoel hy daarby? Eindelijk wat hy bedoel is, as ons nie uit ons gedagtes kan wegkom nie, sal ons die koninkrijk nooit sien nie. Adam het geen verlede gehad nie. Hy het geen toekomst gekenn nie. Hy was in een natuurlijke staat gewees. So Eflon's abundance and boundlessness was sy deel, dis al wat hy gewet het van. Hy was nie bekommerd oor om te gaan kos soek nie. Waar gaan hy kos kry nie? Hy was nie bekommerd oor wat gaan hy aantrek nie. Daar was niks sulke goed genees nie. Daar was geen bekommernis vir hom gewees nie. As ons praat van hy was in paradys gewees. Dan sê ons eintlik hy was in sy natuurlijke staat gewees. Deur nou, waar adem se probleem dan nou gekom. Armes is verraasd dier die vijand, hy het gedink uit, hulle praat met die slant, dus het alle keer die vijand wat hy mee praat. En hulle wil en dieel, en toes het, het alle keer die vijand. Die vijand oor hierdie mens, om afstand te doen van die gesag, die alles wat hulle van God gekryd, geelde prijs. Waarom? Omdat hulle geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad. Hy sê nou mooi na hierdie ding van kennis van goed. Ek sê nie die boom van kennis van goed en kwaad. Beteken om afstand te doen van my natuurlijke mens en om uit te kom by die punt van beplant voor en toe, denk aan die verlede. Want hetou wat in my gedagtes is, is net goed en kwaad. Goed of kwaad? Die boom van kennis van goed en kwaad. En hierdie probleem begin, As ons gaan lees daar in Genesis 3, ek wil in die skrifte net met aantekening maak daarvan, waar, waar um, Helis landhoud God het in die aandwind het hy gaan wandel, en toe het um, vers 10 van Genesis 3, het hy, en ek het een gehoor in die tuin, dit is nou Adam wat hy praat, en hy sê ek het gefrees, want daar moet ek my vrug. Dit is die eerste keer dat die woord vrees in die bybel gebruik word as toe Adam sy natuurlijke status, sy, sy natuurlijke baba status verloor het, en hy wou slim raak dier om te weet, dier om kennis te hee van die toekomst en van die verlede wat, wat, wat alweer goed, wat daarmee gepaard gaan. Want hoe het Adam geweer dat hy naak was, daar was niemand anders, saam met hulle daar gewees nie, het was hy en sy, sy vrou, die vrou wat, wat, wat, wat uit hom uitgehaald is, Het was hulle twee gewees. Hoe het Adam geweet dat hy naak was? Jy sien, hier begin die gedagtes nou kom. Die gedagtes sê, maar ek is naak. Die vreese kom uit. So hy het, hy het die status verloor en hy het een nieuwe status gekry. Ek noem het die eie ek status, het hy gekry. En dit is die grootste struikelblok van die mens door die regskietnis tot vandag toe nog. Is die eie ek status. Die status wat in die gedagte gespeel word. Toen die mens achterkom wat hy naak is en arm vraag, wat gaan ons aantrek? Ek dink, Eva gekom met die idee van, kom ons trek vijenblad aan. Want dis moes maar gewoon een vrouw sit op, om dit te doen. Wat het gebeur, hy het nou eeuweskielig bekom het geraak, oor wat gaan ek nou aantrek? Vrees het hulle overval, dier dat hy weg gaan krijg, hy het bang geraak. En daar lees ons verder een belangrike skrif in Genesis 6, daarby vers 5 rond, 5 en 6, Genesis 6, en 6. En die skrif sê, toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op aarde groot was, en al die versintsels wat hy in sy hart bedink, altyd die eenheid slecht was, het hy die Heere berou dat hy die mens op aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart gewees. As ons gaan terugkijk na Genesis 1, toe het God die mens gemaakt, in sy natuurlijke staat dat die mens gemaakt, had verloor die geest, hy verloor sy natuurlijke status, want dan het, God die mens gemaakt het, het, hy gezien dat het goed was, en hy het gezien dat het was baie goed was. Nou kom hy in Genesis 6, en hy sê het een berouw gehad om het in die mens gemaakt het. Wat het daai verandering by God teweeg gebring? Die feit van die kennis van goed en kwaad. Die kese wat die mens uitgeoefend het, dit het God sy hart verander. En hy sien die mens nou in die ander licht, op daai stadium. Maar die skrif sê vir ons, hy het berou gehad. En sy hart, hy sê sy hart was, daar nou was smart in sy hart gewees. So, ek sien dat die kennis van goed en kwaad, Ek sien dit eindelijk as, die, as ons gedagte wereld. Julle ontstaan my loop die redding. Ek sien die gedagte wereld, sien ek, as, ons weet nou van die, ons weet ons geskapen as een siel, een lichaam en een geest. Godse geest, ons fysische lichaam en ons siel, wie ek is, wie ons is. En dan sit ons met, met ons gedagte wereld. En ek wil hee, ons met die onneskeut tref tussen ons gedachte wereld en wie ek is. Want ek is nie my gedachte is nie. Onthoud dit, ek is nie my gedachte is nie. As ek kyk na die gedachte wereld, dan sien ek sekere eigenskap raak. Dit of in die verlede, of in die toekomst. Dit is waar die gedachte is. Dit is nooit by die nou nie. Die verlede kan goed of slecht wees. As ons kyk na die verlede, dan sien ons, dat ons bedink baie keer goed, wat in die verlede gebeur het, wat slecht was. Ons draad het, betekent saam met ons. Ons kan nie klaar kry soms met van die goed nie. En dan is daar ook baie mooie herinneringen, wat ons saam met ons draad. In ons gedachte wereld. As ons kyk na die toekomst, dan sien ons die cellen hier so ook. Da is gewoonlik goeie goed, wat ons na uitsien, maar da ook Die goed wat ons angstig maak en vrees bevangen raak in die toekomst. Maar onthou, hierdie goed is alles in ons gedagtes. Dis nie wie ek is nie. Dis nie ek in my natuurlijke staat soos wat ek geskapen is nie. Dis goed wat ek met die tyd, skills en vaardighede wat ek geleer het om te hoe, om te bedink en wat, wat, wat die boor rond. Dis goed of sleg. Die gedagtes oor die verlede en toekomst Jy die gedagtes leid dus tot emoties. Emoties, as ek kyk na die toekomst in my gedagtes, dan is daar goed van, ek is opgewonde, of ek kan angstig raak, ek kan vrees ervaar. Dis emoties. En die emoties gaan events rewaai in. As dit een goeie emotie is, kan dit iets beteken, in my fysische lichaam en fysiologie. Maar as dit slechte goede is, wat ek bedink, bekommernis, stress, daai goede, dan hak daai goede baie keer vast in die spier. En dit veroorzaak, ach, ek wil nie daarover praat nie, maar die dokters kan ons meer sê daarvan, maar dit veroorzaak wie allerhande anders gevaarlike ziektes baie keer. Want as mys kyk na bitterheid en hy kyk na daai goede, want waar is dit? Dit in ons gedagtes. Dit is in die emoties, wat uit die gedagtes uitkom, wat in die vlees gaan sit, wat in die vlees gaan sit, Die dinge wat vir ons net op groot breidskap kon gee, kan vir ons nou nou, kan dit vir ons groot trane gee. Het is alles deel van ons gedagte wereld. Dit gebeur in ons gedagtes. Dinge wat vir ons vreegte kan gee, kan nou vir ons baie pijn veroorzaak. Die belangrike ander ding wat ek sien van gedagtes is dat gedagtes is aan tyd gekoppeld. Of in die verlede of in die toekomst ons beplan, ons allergoed is, wat die door ons kop en maal, heel tyd, jylle weet hoe gaan het betekend al, dat die ouwe daar lang, kan nie ophoud, dink aan goed is nie. Jy is bezig om vooruit te dink, jy is heel tyd met plannen en dinge. Alles gekoppel aan tydsskale, aan tyd en tyd. Wat is tyd? Is een illusie, wat ons in ons gedagte wereld gefabriceer het. Want God, as jy kyk na God, staan hy buiten tyd. Hy sê, man, vir hom is het duizend jaar soze dag vir die natuurlijke mens, is dit duizend jaar soos dag, soos wat God ons, soos wat God arm gemaakt het. Hy sien, in, in ons gedagte wereld, beleef ons die tyd skale, tyd, en al die goed is, beleef ons in ons gedagtes. Paulus praat van twee strome gedagtes, hy praat van vleesgedagtes, en hy praat van geesgedagtes. Hy sê, die wat vleeslik is, bedinkt vleeslike dinge. En, ek dink as ons na vlees kyk, vleeslike gedagtes, dan hoef ons nie ver te gaan soek, en die skrif ook nie. As ons in Matthäus 6 gaan lees, dan lees ons die hele rits van goeda. Wat hy sê, moet vir julle skatte op die aarde by mekaar maak, wat die mot en roes vernietig gaan word. En wie jy, as ons kyk na ons gedachte wereld, is ons in een red om jullie goed by mekaar te maak, waar dier mot en roes vernietig gaan word. Dit is waarmee ons doenig is in ons gedachte is. Dit dinge wat ons bedink in die vlees. Ons bekommer ons oor die dag van morgen. Hy sê, waarom doen jylle dit? As jy na Jesus self gaan kyk, wat sy uitsprake is oor die verlede en oor die toekomst, Dan sê hy maar, die ou wat sy hand in die ploeg slaan en terugkijk, hy sal die koning krijg nooit sien. Hy sê, waarom bekommer jy oor die dag van morgen? Hy sê, morgen sal sy eigen sorg hee. Waarom haring jy oor morgen? Soein dat wat ek lees in dit wat hy sê, en my geest stel het op, is dat Jezus self het nie gedink aan wat in die verlede was nie. En hy dink ook nie oor wat gaan gebeur moor. Hy beplan nie daar vir goed vooring toe nie. Sy gedagte is nie. Sy gedagte is een skoon. Ons gaan nou nou op bedaai in ekom. Want dan doen het, as ons weer gaan kyk na wat Paulus sê daar in Romeine 8, 5 en 6. Hy sê maar wat die geest bedink is die lewe en vrede. Die wat die vlees bedink is die dood. Dit kom tot niks. Dit loop uit op niks. Die moot gaan het vernietig, of die roes gaan het vernietig. Dit is die pad voor en toe. Die uiteinde van gaan wees. Dit gaan tot niet gaan. Dit is die dood. Maar dit wat die geest bedankt, die wat die geest bedankt, is die lewe en vrede. Die lewe wat hy hiervan praat is die abundance, is die affluence, Jy sien beandesnes, dis die lewe wat hy hiervan praat. Die vrede wat hy van praat is irenie, wat beteken om in rust te wees. Om stil te wees in my binnenste, om stil te wees. En dis ook kom mense baie keer in die redreis onttrek, hulle gaan naar plek toe, ons gaan hou vakantie of ons gaan doen iets, om net weg te kom van die situasie af. Maar eindelijk loop ons met ons gedachte saam met ons, Ons kan nie die gedagtes ontvluchten, ons loop saam met dit. En die goed wat steel, dit wat die lewe steel by ons, loop ons mee saam. So ons moet iets krui wat hierdie, ons moet iets doen om uit die gedagte oorlog te kom. Wat beteken dit as die woord sê ons met die geest bedank? Matthäus 5 vers 3 En julle kan net merk, salig is die wat arm van geest is. Hoor julle, salig is die wat arm van geest is. Want aan hulle behoor die koninkrijk van die jemel. Arm van geest, sien ek, as, as iemand wat arm is, aan spulgedacht is, aan een stroom van gedacht is. Iemand wat arm is aan die goed. Ek sê, want aan hulle behoor die koninkrijk. Ons gaan nou, die sleutel gaan ons nou draai. Die arm van die, van gees beteken om te kort te skiet aan vleesdenke. Te kort te skiet aan 'n gedagte stroom van gedagtes. Die skrif gee vir ons die volgende raad. Psalm 123. En ek wil nou by daai punt kom, ehm uh, uh, julle waar ek graag wil hê ons moet kyk na wat sê die skrif, wat is die oplossing vir hierdie ding? Op Salom 123 vers 2, het was vir my so skitterend gewees. Om ek het hoeveel keer in die oud tyd het ek het gehoor wat per die kant het het gebruik, ek nou hierdie goed doorgaan en ek besef net wat beteken in skrif. Hy sê, kyk soos die oor, is David wat hy praat, kyk soos die oor van die knigte is op hulle Heer. Soos die oor van die dienstmaagd op die hand van haar meesteres. Soos ons oor op die Heere ons God. So is ons oog op die Heere ons God. Nou moet ons onderscheid tref tussen die twee oog waarvan ons nou praat. Hierdie vlees oog, hierdie vlees oe, sien die realiteit. Die vlees oog sien die goed is raak. Die vleeslike goed, die goed wat aanspraak maak op my. Die goed wat vir my sê ma, waar is ek, ek wil graag so, so voertuig, Ek wil graag soe huis, ek wil graag soe, soe, soe, ek wil graag sikke goed hee. Dit die vlees oe. Jy sien, die oog wat ons hier so van praat, wat die skrif hier van praat, en Piet het, het, het dit genoem, Piet het ook, hy dat, as ons die heren nie gaan sien nie, hoe kan ons omvolg as ons om nie kan sien nie? En oor, dit is die gees oe wat ons nou van praat. Ons praat van lewe, dan praat ons van gees lewe so is om die geest oe, en die geest lewe mekaar uit te breng. Want wat vertroebel die divisies van ons geest, as ons gedagtes, vertroebel die visie? ons dit nie kan sien nie. Hy sê, maar soos die oor van die knechte is, op die van hulle Heer, wat sê dit van ons? Hoe kyk die knechte na die Heer? Die knechte kyk na die Heer, as wat onthou daartijd was knechte niks. Hulle het niks gehad nie. Alles wat hulle geëet het, wat hulle aangetrek het, wat hulle geblij het, wat hulle gedoen het, alles was dier die Heer bepaal. Dit was dier die landheer bepaal. Soos wat die oe van die knechte gerig is op die Heer, so is die oe van ons op die Heer, ons God. Die gees oe is gerig op ons here ons God. Jesaja 1 vers 3 En os ken sy besitter, is die eerste keer dat ek hierdie skrif so lees, en os ken sy besitter, en die eesel die krypt van sy eenhaar. Hy sê, maar Israel, hy sê, Israel het geen kennis nie. My volk verstaan nie. Wat sê hy so? Is dat dieren, die os en die eesel, Hulle is uitgesorteer. Hulle weet wie om te kyk. Hulle weet waar hulle oog te sit. Maar as ek my volk, hulle verstaan nie dit nie. Hulle sê Israel, ehm, um, geen kennis nie. Want Israel kyk dit na die karre, na die huise, na nou, dit is waar Israel se oog op is. Op die goed wat die mot vreet en wat die roes vernietig. Dis waar my volkse oog is, sê hy. Hy hulle mis die lewe, hulle weet nie hoekom hulle die lewe mis nie, maar dis hoekom hulle die lewe mis. Want hulle oog is in die verkeerde plek, jy sien. En hulle kyk met die verkeerde oog. Hulle kyk om goed raak te sien, maar hulle sien eindelijk niks raak nie. Een belangrike ding wat ons ook moet verstaan is, dat God leef nie in ons gedagte wereld nie. God is nie in ons gedagtes nie. As ons wil God uitklaar in ons gedagte wereld, en die verhouding gaan met om in ons gedagte wereld, dan mis ons die boot. Dan mis ons die bus. Want dis nie waar God is nie. God is binnen ons. En hy het een een tot een verhouding met my en met jou. Met wie hy is. Hy het met André Olifire verhouding. Nie met André Olifire sy gedagte nie. Maar met my het hy verhouding. Met die natuurlijke André het hy verhouding jy sien, en um, ek het net het genoem, dat ek is nie, my gedag is nie, en die kins van dit alles, mense, is om is om een toeskouwer te begin raak van ons gedagte wereld, is om een step terug te gee, en te sê, daar is my gedag is, ek, want hulle, die goed wat ek bedink, dis nie ek nie, en ons raak verward met dit, is dat ons gloelater, dit wat ons dink, dit is ons, In plaas daarvan om te gaan hoor, wat sê die woord, wat sê Godse gees, wie is ek? Dis ook ek nie kan verstaan, baie keer, wie ek is nie, waar ek staan nie, is omdat ek te veel oorgeef vir my eigen gedachtes, wat dit oorheers, en sê, maar, dit is wie ek is, maar dit is nie wie ek is nie, eindelijk nie, want dit is nie wat God sê wie is nie en dit geld vir elke verhouding, dat ons kan nie een verhouding vorm in ons gedagtes nie, want hoedou gedagtes is, is die plek van welis, is die plek van, van al die akelige goed, wat ons in die wereld sien, waar het dit ontstaan, ek wil God dit gesê in Genesis 6, dat hy smarte in sy hart gehad het, oor dit wat die mense bedank, en dit wat ons al buiten kan sien, en die lewe al buiten, die vernietigende al buiten, Hoekom is dit so? Dit alles gefabriceerde goed dier mensense gedagtes. Ware verhouding met die vader is met die mens en dit in die nou. Dit is in die nou. Nie in die verlede nie. Nie in die toekomst nie. Nie in ons gedagtes nie. Dit is nou. Dit is die dag. Dit is hoekom mense so focus op die nou. God ook. Hy sê, ek hou jou leven in die dood voor. Kies dan nou die lewe, so dat kan lewe en lewe in oorvloed kan hee. Hy is noem het al in dit en noem, en praat hy al daarvan. Wat hy die volk waarski en sê, kies nou. Hy bringe hulle nou voor die berg en hy sê, kom op, ek wil julle sê, en ek wil dit nou gebeur. Volk sê, nee, laat Mooses maar gaan. Godse raad is, aan ons, is kies nou, leef die oomlik. En dit beteken, dat ons buiten ons gedachte moet lewe. Die oomlik van die lewe, Ondou die lewe is nie in ons gedagtes nie. Dis in die verlede of in die toekomst, dis waar die gedagtes heel tyd in en weer sprang. Maar die oomlik van nou, nou, hier, dis die oomlik van lewe. Dis ook ons kan nie uitstel nie. Ons kan nie wacht vir moore vir wat, wat, wat nie. Die oomlik van lewe is nou. Raak arm in ons denken. Ek sê vir my raak arm in jou denken. Focus bewustlik. Op die hand van my Heer. Focus op die hand van my Heer. Dit is waar die focus moet wees. Ek is nou die reeghoeders van my, jylle ken al, waar jylle ken al die story en goed maak. Ek het dit een ding besef, is dat, mense mens raak zoonige so makzone. Jy krij jou salaris elke maand, jy jou goeders is, is uitgesorteer, al die dinge loop soos stroop. En dan eeuweskielik, dan, dan kom die vijand en hy krap net so'n beetje aan jou versiening. Hy krap net so aan jou versiening. Dis nie dat het gebeur nie, maar daar is die illusie wat hy by jou loslaat of percepsie wat by jou ontstaan van, hoere ek kan op my salaris vloer, wat gaan ek dan maak? En aanvankelijk die beklemming waar al was in my hart, rondom dit. En toe ek eerst begin achterkom wie is eindelijk die een wat die aanslag moet breng, dat dit die vijand is, toe het ek gesag had. Dit is nie mense geweest nie, dit was die vijand geweest. En toe het ek gezag gehad. Mens worstel as jy na mense kyk om gezag te kry. Want jy, jy is eindelijk machteloos. As jy na mense begin kyk. En jy begin dink aan mense wat, wat sekere goed aan jou gedoen het. En sekere goed toegelaat het. En nou, nou begin jy na die mense kyk. Insted af van om die mens en die vijand te onderskui van mekaar. En toe ek dit recht kry, toe kan ek in gezag opstaan. En toe kan ek begin spreek. Want ek spreek nie tegen mense nie, ek spreek tegen die vijand, die anslag van die vijand. So, wat ek geleer het in hierdie proces, en wat ek, wat, waar het wat uitgekom het, is dat die mens is nie my voorziener nie. Hierdie ouwens is nie my voorziener nie. Ek was in die gemakzone gewees, ek het het aanvaard as vanzelfsprekend en toe die aanslag kom, en ek sien wie die vijand is, en ek sien wie die aanslag loods, en ek begin een gesag opstaan, toe staan daar ding op, en sê, maar hierdie situasie, hierdie vijand, die departement van Noordkaap, is nie my onderwijsdepartement, is nie my voorsiener nie, my oog, was op hulle gewees, die vleesoog, was op my, op my salaris strook nie, dis wat my focus was, en toe ek dit snap, toe begin my oog draai, en ek begin achterkom, my oog was op die verkeerde plek, en die vrede wat al my hart is, rondom die lere ding, die feit dat ek weet, die, die vrede wat ek het, is dat die mens is nie my voorsiener nie, maar die heren is my voorsiener, en om myself nie te gee, my oog is op die hand van my her, ek is die knig, hy is my heer. die lewe is by hom, Ek wil afsluit, door te sê, dat die lewe is by hom. Die oorsprong van die lewe is by hom. En die skrifte wat ek gekry het, so, is so duidelik. In Romeine 11, Staan het, want uit hom, en dier hom, en tot hom is alle dinge. Dan bevestig Paulus ook in, in 17 vers 28, waar hy sê, want in hom, lewe beweeg en is ons. Kan jylle sien, waar is, die gedag, waar is die plek van gedagte wereld? Iso? Nerens sien ek, dat goed, dat God kleemle op ons gedagte wereld, in die sins van die tijd daar is nie. En dit is die plek waar ons moet roei en stoei nie. As ons nou rechtig waar, ons sjal moeg maak nie. En ons sjal opmaak, dan moet ons nou betrokken raak in ons gedagte wereld, en daar gaan rondkrap en bly en in en weer speel. Dit is waar ons moeg raak. Op ene van die dag gaan die lewe by ons voorbij. Ek het net achtergekom. Die lewe gaan my ou voorbij. Die oomlik van nou, ek kan nie nou geniet nie. Ek kan nie meer die nou geniet want ek weet nie waar die nou is nie. Al wat ek in my kop ken is die verlede en die toekomst. En daar is ons heel tyd doenag en heel tyd gare en gewaar. In the meantime, waar is God? Wat binnen my is? Hoe connect ek met God? Ek connect net met God, as ek buiten my gedagtes gaan. En dit is wat intimiteit beteken. Is waar ek my totaal afsnij, waar ek totaal buiten my gedagtes kom. En waar ek net, ek, André Olivier, in connection is met die Vader, met die geest. Dit gebeur nie in ons koppe, in ons gedagtes. Dit gebeur juist nie daar nie. Dit gebeur juist wanneer dit weg is wanneer ek buiten gedag kom. En ek wil, ek daag julle uit, mense, om te gaan oefen. Gaan oefen hierdie ding. Gaan bepaal wat jy denk, en, en denk een bykie daar En monitor jouself, oor wat denk ek? Wanneer denk ek? Hoe denk ek? En maak het doelbewuste, poging om uit die gedag uit, om uit gedagtes uit te kom, en om een kant te gaan staan, en te sien maar, Dit is wat die goedslik bedink. Maar dit is net die lissies. Dit is ek sê, die vijandse anslag is ook net een babbel met niks in nie. Dit is so ook. Is dat ons gedagte is ook net een, is net een stof, een babbel. Daar niks in nie. Die kern van leven is binnen in ons, tussen my, wie ek is, en Godse geest. En nie wat ek denk nie, dit tel niks. Dit tel nie punte nie. Dit ontspoor my net, dit vat net tyd, dit roof van my af. Energie en kostbare tyd wat ek kon gespandeer het met die vader. Ek sluit met die rene, wil ek net afsluit, is dat in Jeremia 2 vers 13, met die skrifie, wil ek net klaamak. Uh, Psalm 36 sê, dat by ie is die fontein, David sê, by ie is die fontein van die lewe terug te kom na die lewe van abundance, om terug te kom na affluence en boundlessness, waar goed is die volheid van die lewe, is by die fontein, hy is my fontein van die lewe. En dan sê hy in Jeremia 2 vers 13, hy sê my volk het twee foute gemaakt. Twee foute gemaakt. Hy het twee dinge verkeerd gedoen. Die eerste ding is, hy het my is nou God wat praat, hy sê my die fontein van levende water verlaat, hulle het weggehoer hier, hulle het wegbeweeg van dit af, dit is die geestdenke, wegbeweeg daarvan, wat het hulle gedoen, en hulle het vir hulle, reenbakke gaan kap, gaan maak, uitgekap, gebarste reenbakke, wat geen water hou nie, wat is water, water is lewe, Jy sien, die oorvloed, die fontein, die lewe, wil ons opvang met kunstmatige denken en ons planne en dinge hierboor rond. Dit is waar ons denk, ons doen goed, en ons is grand en alles. Jy sien, maar, God sê salig is hy, wat arm van gees is. Salig is hy, wat arm is van selfgekapte reenbakke. Salig is hy. Maar, hy sê, vrede, lewe is vir die ou wat gees bedank wat anhoorde wat buiten sy gedagtes, soveel as moenlik buiten gedagtes is en constructief nau leef en nou in connection is dit is al waar ons in connectie kan kom met die vader is in die nau ons maak jy ook toe. vader dankie vir jy vorig wat ons sê om jyre om jy verochend saam met jy te wees en dat ons jy die woord wat jy vir ons gee, dat ons dit kon indrink en dat ons kan besef dat jy die bron van lewe is. Dat ons niks daarmee te doen het nie. Dat ons geen bijdrage lever het nie. Om die natuurlijke mens te wees soos wat jy ons geskap het nie. Ons het geen bijdrage lever nie vader dankie dat jy ons op die hand dra, dat jy ons trak met koorde van, van liefde, en dat heren, jy in die intieme verhouding, in, in die koneksie, jyre, ons is allemaal onder constructie, ons is allemaal nog bezig om daarbij uit te kom, maar ons hart is ook veroogend jyre, dat ons meer en meer sal, sal wees ere, in u teenwoordigheid, en dat ons meer en meer sal afsien van, van ons eie gedagtes, ons vleesgedagtes, en dat ons sal concentreer, jyre, om net te wees, om net te wees, soos een baba, net te wees voor u. En dit is die plek waar u ons wil hee, dit is die plek waar u met ons kan praat, Dis die plek waar oordracht plaasvind van die wonderlijke saad wat hy vir ons gee. Dis die plek waar lewe oorsprong is, heren, waar ons lewe kan krijg, is as het net ons is vir hy. Dit is ons begeerte heren, om daar te wees, die heel tyd. Heren, ons eer hy verochend vir hy liefde en vir hy bemoeienis met ons. En ons wil die week wat voorleef van ons elke ene sien, Elke ene wat nie gemeente is, en wat die is volgende toekere, dat ons hierdie week sal grijp en dat ons elke oomlik wat ons, wat ons kan bekom om saam met u te wees en by u te wees, vader. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.